Hi, bàba. Benja, benja. i ben tornats a un altre programa més d'anterat. Eh, comencem a com, eh, com sempre, a, a aquesta vegada fem una dedicatòria serà una una novetat de cada, de cada programa. Per als, que, per als que no sabeu de què va, de què va és una amiga i oient el programa, que es fa càrrec dels animals amb superpoders que la gent abandona que el com amb, amb, amb la Covid s'ha Són gossos amb necessitats especials, massa vells, més nerviosos o agressius, perquè el, alegre el, els alegre els adopti, perquè es queden abandonats a la costera per sempre més per ensenyar els ninis, lluitar per drets dels animals. Us animo que formeu part. i encara que estem mm. sols. També eh, una, altra, una altra novetat, que que s'ha de novetats, perquè bueno, tenim ganes de, de que això més creixent, ja eh, eh, formem, formem ja un equip tècnic humà i eh, primer eh, us presento el que, el que tenim en l'estudi que era el nostre tècnic de so, l'Arnau Garofré, director i presentador, un servidor, els sillons, el lluc, el Raúl Gomes i jo mateix i redactor, i les xarxes socials, l'Araia. I eh, em recordo les, les xarxes socials del programa. El Twitter és en, Entera't. Hem canviat, eh? Hem canviat les xarxes socials. Eh, en, entera't, 10. Twitter, Instagram... Enteres i el, el nostre correu també ha canviat i es diu Programa Enteres gmail.com i a les xarxes socials dels, dels nostres col·laboradors a, a, a Instagram Laia Corts, la nostra col·laboradora que es diu Laia el, no, el nostre col·laborador que es diu Arnau Gomes Instagram és Nerdifico i eh, Instagram, el, el nostre col·laborador Juc yuk, és JucTuber bo, i el seu Twitter arroba JucTuber. I, I a continuació comencem ja amb, a, a, a, a, a, amb, la, amb la sintonia i la secció de la... eh... de l'Arnau. Esteu escoltant Ficció o no ficció per Arnau Gómez-Farell. Molts llegim perquè no tenim prou en viure una vida, però aquesta secció vull fer precisament el contrari, intentar canviar la meva vida gràcies a la lectura de llibres excepcionals. I és que per la majoria de nosaltres no ens aniria gens malament un canvi. T'ha passat mai pel cap fer de ric, treure millors notes, aprendre una habilitat excepcional, fins i tot fer més amics i ser més simpàtic? La bona notícia és que per a cadascun d'aquests grans objectius de la vida existeixen llibres que prometen una solució ràpida i fàcil. Però n'hi haurà prou amb llegir aquests llibres i posar en pràctica el que diuen per gaudir dels resultats que prometen? Aquest és l'objectiu que em proposo jo, Arnau Gómez, com a col·laborador d'aquest programa. Seguir filparrant de les instruccions d'aquests llibres famosíssims durant tot un mes per descobrir si el que prometen és realitat o bé ficció. Estàs escoltant a la secció de ficció no ficció de l'Arnau Gómez. Benvinguts i ben retrobats a aquesta nova secció del programa Enterat, anomenada ficció o no ficció, on trio un llibre i segueixo filparrant de tots els seus consells durant un mes per veure si realment compleix el que es promet. Sóc Arnau Gómez i fa un mes vaig intentar posar-me un repte especialment ambiciós que és recuperar el meu amor per a les matemàtiques gràcies al fantàstic llibre A Mind for Numbers, una ment per als números, de Barbara Oakley i la veritat és que no va sortir gens malament o sigui que per posar-nos reptes ambiciosos el meu repte vital i literària per a aquest mes ha estat fer-me ric pot semblar bastant pedant o bastant exagerat però... Sincerament, està ple en el mercat, si ho busqueu a Amazon o a qualsevol biblioteca, de llibres que prometen fer-te ric o com a mínim millorar la teva competència financera, ensenyar-te com funcionen els diners. Però, d'entre tota aquesta massa de llibres sobre economia, destaca un clàssic imprescindible almenys a jutjar per als milions de resums que en podem trobar a YouTube i a tota Destaca un clàssic imprescindible, almenys a jutjar per als milions de vídeos i resums que en podem trobar a internet. I aquest llibre es diu Pare ric, para pobre, del Robert Kiyosaki. Un exsoldat americà i inversor immobiliari que en aquest llibre d'autoajuda promet ensenyar-nos les claus de fer-nos rics de manera senzilla. La gran idea d'aquest llibre Uh, és bastant xocant, uh, almenys em va semblar al principi, perquè Kiyosaki proposa que ser ric o pobre no es mosura en diners, sinó en la teva forma de pensar i entendre els diners. Uh, pot semblar bastant estrany, però de en podem trobar uns quants exemples de la realitat. Perquè una de les grans preguntes que he tingut des de petit és per què molta gent que guanya la literària uh, i que surt després als Tano Notícies o als reportatges de, notícia, de revistes, passat un any ja s'ha gastat tort i torna a estar on estava abans que la sort li somrigués mentre que altres persones eh, que arriben a cotes de riquesa molt altes eh, no han estat mai tan afortunades, no els ha de tocar la loteria senzillament han fet una empresa com tanta altra gent al món i quan s'investiga sobre el perquè del seu èxit mai s'arriba a la conclusió que sigui perquè han guanyat la loteria o per qualsevol cop de sort similar per tant, el que proposa en Robert Kiyosaki, aquest autor, és que si canvies la teva forma de pensar, a la llarga t'acabaràs tornant ric. Eh, I ho fa a partir d'una metàfora dels dos pares. Eh, segons explica una de les seves experiències vitals quan era de petit, és, va ser tenir dos pares. No pas perquè s'havessin separat, sinó més aviat el seu primer pare, eh, el seu pare biològic, eh, que és el que ell descriu com a pare pobre, li va ensenyar moltes coses sobre economia, però per sort també va saber tenir com a mentor, com a algú que li ensenyés, el pare del seu millor amic, que és el que ell anomena el seu pare ric. I per tant l'autor afirma que es va criar en una família de mentalitat pobra. Que per, què és la mentalitat pobra? Primer de tot eh, és pensar que la teva riquesa depèn de la família on t'has criat, que no pots ascendir, que no pots eh, canviar ni la teva forma de pensar ni els teus diners. A més a més, eh, sempre es creu que la manera de fer-se ric és tenir molta paciència, tenint molts estudis i progressant de mica en mica en l'àmbit laboral, eh, sobretot a, a través de la feina dura. El gran problema amb aquesta mentalitat és que no s'ajusta molt amb la realitat o almenys amb els exemples que tenim de rics. Molta gent rica o multimil·linària eh, realment no ho ha aconseguit perquè tregués, grans, tregués molt bones notes als estudis i hagués aconseguit una feina excepcional, sinó més aviat perquè va fundar una empresa, aquesta empresa va ser exitosa i va començar a tenir molts clients i molta gent interessada en el que feia. Per tant, eh, realment la riquesa i els estudis no van agafar des de la mà. Més aviat són coses bastant independents a la pràctica. Eh, a més a més, un altre gran inconvenient és que si sempre prioritzes fer primer la feina més dura i deixar per endavant els plaers de la vida, les experiències luxoses i els crepricis sempre es queden per més endavant. Per tant, acabes tenint una baixa qualitat de vida i això també condiciona el que tu penses que pots arribar. És a dir, ja, que arriba un moment que aquestes eh, experiències luxoses o especialment excepcionals, doncs ja creus que no les podràs fer mai. D'altra banda, la mentalitat rica és molt flexible. En comptes de queixar-se que no es pot permetre una cosa, es pregunta què he de fer per poder-m'ho permetre? quina mena de negoci, quina mena d'empresa he de crear que em generi tants diners com per poder comprar aquesta X cosa que ara mateix no em puc permetre, en comptes d'estar-se queixant cada dia o senzillament eh, admetre que no ho podrà fer mai. A més a més, en comptes de valorar l'escola es centra en dominar habilitats poc usuals i amb un alt rendiment en terme de negocis i diners. Per exemple, el lideratge, l'expeculació amb, amb cases o amb accions o la gestió de negocis. Segons explica l'autor, quan eren nens, eh, ell i el seu millor amic van anar a veure el pare del seu millor amic i aquest pare els va contractar per quatre duros en una empresa familiar i a partir d'allò va començar a, a entendre els diners d'una manera molt diferent a partir del que el pare del seu millor amic els explicava. Però mentre l'autor no té més que elogis per aquest suposat pare ric en veritat, la relació que s'estableix entre aquests dos personatges és bastant desigual. Malgrat que el pare Rick promet en Robert Kuyosaki d'ensenyar-li les claus per a la riquesa, a la pràctica l'està fent treballar de sol a sol de reposador de supermercat en una feina molt mal pagada, la qual cosa com a lector em fa aixecar bastantes sospites. I malgrat que aquell pare Rick no semblava la persona més fiable del món, en aquell moment ja estava prou enganxat i emocionat per saber quins eren els secrets de la mentalitat de persona rica que aquell suposat pare ric li anava a ensenyar al nostre autor. Doncs la idea fonamental de pare ric, pare pobre és que mentre que els pobres han de treballar per aconseguir els suficients diners per mantenir totes les seves despeses, els rics agafen un camí completament diferent, que consisteix en fer que els diners treballin per tu. D'una banda, la gent pobra compra passius, objectes que gasten diners, un bon exemple de passius és quan es compra una casa. Comprar una casa requereix no només pagar el preu de la casa, sinó pagar el preu de les, del manteniment, de les reparacions, de l'assegurança, dels impostos... I el mateix podem dir de molts objectes que comprem en la nostra vida quotidiana, com per exemple un cotxe. Segons l'autor, tenir una casa o un cotxe en certa manera no et fa més ric, sinó més pobre, ja que estàs obligat encara més a treballar per cobrir les despeses de mantenir tots aquests productes. Així que, segons Kiyosaki, la gent rica es centra en comprar coses molt diferents. És el que ell anomena actius, coses que et generen encara més diners. Alguns exemples que posa en el seu llibre són accions, és a dir, si tu compres una acció i de cop i volta la vol molta gent, doncs eh, aquesta acció eh, val encara més i la pots vendre a millor preu. I un altre exemple és llogar una casa o vendre-la un preu major del que l'has comprat. I ara anem al veredicte final. Després d'aprovar de durant un mes els consells d'aquest llibre, vaig aconseguir tornar-me ric? Doncs no m'amagradera de dir-vos que la meva quantitat de diners al banc és la mateixa que quan vaig començar. Al mateix temps, aplicar els consells d'aquest llibre durant un mes m'ha ajudat a entendre que les coses són molt més complicades de com les pinta el llibre. És a dir, és fàcil d'entendre que comprant accions o comprant cases o comprant coses que et generin diners, et pots tornar més ric que si compres coses que impliquen despeses. No obstant això, un gran punt en contra d'aquest llibre és que en Robert que Kiyosaki no es mull a les mans i no et diu en cap moment on són les cases o les accions que has de comprar. I no oblidem que comprar cases o accions és una operació d'alt risc al cap i a la fi. És tan probable que pugin de preu com que acabin baixant. I després de comprar un parell d'accions per provar, em vaig adonar que el seu creixement és especialment lent. Així que el fet de fer-te milionari del dia a la nit amb aquestes coses té una major part de mite que de veritat. Per últim, i per prendre'm seriosament el contingut d'aquests llibres, vaig decidir aprofitar les meves habilitats de programació per començar una empresa tecnològica amb unes amigues. Però malgrat el glamour evident de tenir una empresa tecnològica, si tenim en compte que portem més d'un mes treballant -hi, i encara n'hi tenim la versió inicial, està clar que això de fer-se milionari del dia de la nit amb una empresa tecnològica tampoc és una cosa de bufar i fent polles. En resum, Pare ric, pare pobre, de Robert Kiyosaki, és una bona introducció a l'art de fer-se ric, però malgrat que no és del tot ficció, tampoc es pot dir que expliqui tota la veritat. Fet i fet, desitjo que hagueu gaudit de les meves peripècies i ens veiem el més que bé amb un altre episodi de Ficció o no ficció, la secció on trio un llibre i segueixo fil filparrant dels seus consells durant un mes per descobrir si compleix el que promet. Així doncs, sóc l'Arnau Gómez i espero tornar-nos a veure aquí el programa Entera't de Ràdio Trama Sabadell. Ràdio des de 2019 l'Entera't Entera't amb Jordi Sevillano Tanca els ulls Emociona't amb Ràdio Moltes gràcies, Arnau, eh, per la teva secció i, eh, a continuació, eh, em toca eh, fer la meva secció, la Màquina del Temps. Avui us porto sobre la filosofia de la literatura que eh, m'he currat amb, amb, amb, divers, amb diversos àudios que ens han passat els, els nostres companys de, de el, d'alguns de dels lectors eh, catalans i també eh, gràcies a, a, a l'escoltareu i gràcies a, a, a, un, a, a un tros d'àdio que, va, que van fer la, eh, la Jéssica i el David Vila de, de Radio Sabadell i ara i ara mateix eh, Eh, endavant amb en, en el meu re reportatge. My, own, hear my word Som la Jessica i el Abit, una llengua ferida i una llengua ferit. Escolta. Sí. Què és això de llengua ferit? Un llengua ferit som nosaltres, una persona boja per les llengües, ah, completament boja, i tant i tant i tant clar. que ens encanten les clar, llengües. Clar, perquè les llengües? Sí, les llengües serveixen per entendre però ja està, no? Si no, cosa? no? No, no, no, no, no, només ah. això. És que les llengües són super importants, sí. perquè et permet comunicar-te amb gent totalment diferent, ah, que tenen altres visions, et permet viatjar, però fins i tot viatjar aquí, eh? Dins del trocat, ah, eh? aquí, sí, sí. És Ai, no només que... això, no només això, cada llengua és una manera única i genuïna d'entendre el món. Ah, exacte, Així exacte. que com més llengües parlem, més visions diferents tenim... Més de l'entorn. Més perspectives, et diré jo. Més perspectives. Jo. Més És que m'agrada molt aquesta paraula. Clar, i tu que ets francesa i parles català... I tu que ets català, que parles francès... Sí. Ja tenim ja, dues formes ah, de viure el món d'una altra forma. M'agrada. Hi ha molta gent així, eh, jo crec. Busquem-los? Sí. I com ho farem, llavors, això? Ah, uh, oh, podem anar voltant per Catalunya. Sí, bueno, als països catalans, també. O a tot el món. I o oh, la galàxia sencera! A dalt sí. tenen unes llengües també guais, eh? Mm, no sí. sé. I buscant curiositats lingüístiques, sí. gent que hi entengui, sí. gent que ens pugui explicar coses del català de fa anys... De diversitat lingüística... D'altres llengües, Gen perquè de... hi ha moltes altres llengües a Catalunya. Sí, mm. molt, gent apassionada, com nosaltres. Sí. Però també ho faríem amb humor, no? Sí. sí, divertit, no? Sí. no? Perquè és que si començem mm. a parlar del català... Allò... No, sí, no seria sé sí. divertit. No, Fins i tot en un punt absurd. Un punt absurd, m'agrada! Com som nosaltres! Vale. Anem voltant. Anem? Som-hi. Vale. Som-hi. Vengua ferits! Som-hi! Som-hi! Què et sembla el pla de l'estany? Ah, vale. sí, sí, doncs som -hi. Som -hi. Uh -huh. Bon dia, lletrefrits. Espero que estigueu molt bé. O, si més no, que estigueu millor que aquesta samarreta. Mireu que està més desintegrada, però té unes vespes i m'agrada. Té uns colors bonics. Està més desintegrada que el meu futur acadèmic. Com diria un tal Foix, m'exalta el nou i m'enamora el vell. Que bonic. Però vinga, senyor, Somi hi perquè la gent estudia Filologia Catalana i carreres d'Humanitats en general. Què els passa pel cap? Com gosen? En aquest vídeo, per tant, com és lògic em centrarem en Filologia Catalana, però la idea principal servirà per totes les carreres d'Humanitats. Què és la Filologia? Què és la Filologia? Cerquem la definició al diet. Disciplina que estudia l'estructura i l'evolució d'una llengua, principalment per mitjà de l'anàlisi i la interpretació de textos i durs relacions amb les cultures on s'han originat. Per si algun no ho sap, jo estudio Filologia Catalana a la URB a Terrado i dins d'aquesta carrera s'hi poden distingir dues branques principals. D'una banda hi ha la de les assignatures de literatura i d'altra banda hi ha les assignatures de llengua. Pel que fa a les assignatures de literatura poden destacar teoria literària, llegat clàssic, literatura tardomedieval, literatura contemporània i moltes altres més. En conseqüència, si reflexionar sobre art, si vols pouar, si vols aprofundir, en molts textos literaris interessants. Si sents una proja per la literatura de la teva llengua, la literatura catalana, a mi, a mi per exemple m'encanta el modernisme, o sigui m’apassiona, és la teva carrera. Si t’interessa la literatura, però t’encissa més la llengua, no te'n vagis, no passaré. Hi ha assignatures com morfologia catalana, sintaxi, gramàtica històrica i moltíssimes altres sociolingüística, per exemple que a mi, tot i que sóc més de literatura m'agrada moltíssim que, que són una meravella si ramen aquest món et fa trempar, com de Yammerlin. Per tant, tot va bé, ja tens un peu posat a l'aula de Filologia Catalana, a la carrera, però venen els teus pares i et diuen no tindràs feina, o ve el teu tiet, o ve el teu germà, o ve el teu revésavi, i t'ho diu, perquè sempre ve algú que ve i tu diu. És clar, això és una mica dura al final, perquè pobres estudiants de Filologia Catalana potencials que no acaben d'aparèixer mai. Et ve una persona i et diu has de ser un científic. Fes coets, per què no fas coets? Hem de conquerir Mart. seràs un enginyer molt bo, estudia matemàtiques o moriràs de gana. I us ho explico amb coneixement de causa, aquestes situacions que, per odio, són reals, existeixen. A mi m'han passat en primera persona, vaig retrobar-me amb una dona que ja feia uns anys que no veia, em va preguntar què estudies, vaig dir estudiar filologia catalana, i va i em diu, ai, xiquet, M'ha de tu. La cosa està fotuda. Però senyora, com pots dir que la cosa està fotuda? Si es necessiten filòlegs, si hi ha feina de sobres, ens ho diuen els professors, surt als diaris... Com podem inventar-nos això? Com podem seguir creient aquests prejudicis? Avui en dia fan falta filòlegs a tot arreu i sobretot a la docència. Si vols ser professor de català, com és el meu cas, és el teu moment. Perquè us en feu una petita idea, la meva classe són 8 persones... En la moa promoció, eh? O sigui, som una carrera universitària de 8 alumnes. A Barcelona som 25, que és una misèria igualment per ser Barcelona. Cada cop hi ha menys graduats de Filologia Catalana, el nombre d'alumnes que comencen aquests estudis va disminuint o s'estanca a la banda més baixa. Si el curs 2007-2008 van entrar a les facultats catalanes per fer aquest grau 168 nois i noies... A tot Catalunya, fa dos cursos, les últimes dades que té comptabilitzades al Departament d'Universitats eren 46. Hòstia, si hi ha més gent estudiant Filologia Catalana a Txèquia que a Lleida o a Tarragona. I no és cap broma, no és cap broma. Hi ha més gent estudiant Filologia Catalana a Txèquia que a Tarragona. Ho repetiré les vegades que faci falta. En conseqüència, desitjo amb tota la meva ànima, amb tota la meva força, que compartiu moltíssim aquest vídeo, perquè no pot ser, aquesta situació no pot seguir sent d'aquesta manera han de començar a néixer més filòlegs, eh? han de començar a vindre les cigonyes i a pondre els ous de la filologia catalana, perquè, si no, un país, una nació que no cuida la seva llengua va cap a la decadència. I pels que teniu pares que estan incapificats en tenir un fill que, malgrat que li agrada la literatura, la llengua, les humanitats, volen tenir un fill al cap de la fi, que vagi a l'espai, que vagi a conquerir Venus, aquests pares han de conèixer, han de saber qui és, Nuxi si Ordine, i us recomano moltíssims els vídeos d'aquest home i els llibres d'aquest home també, perquè defensa la utilitat d'allò que aparentment és nútil com l'art, com la literatura. No? De què serveix la literatura? Doncs aquest senyor us en farà una classe magistral. Per cert, també tinc un vídeo en aquest canal que tracta aquest tema de la utilitat de la literatura. És de, és de fa 80 anys, però se'n pot extraure alguna cosa bona encara. És un escàndol, ja ho sé, és un escàndol que hi hagi tan poca gent estudiant Filologia Catalana. I encara em preocupa més la situació tenint en compte tota aquesta crisi del coronavirus, com ha afectat econòmicament la universitat i el que va dir la rectora que s'haurien de retallar algunes carreres que, que no donin prou diners. Tanmateix, de debò doncs, poden permetre tenir, amb la salut que té la llengua, una nació sense filòlegs? A més a més, és el que us he comentat abans. Jo entenc que tots no voleu ser professors. També hi ha moltes altres sortides, però la més fàcil és ser professor. Jo entenc que tots no voleu ser professors, que aguantar els adolescents pot ser molt dur. Però si t'agrada ensenyar que ets capaç d'aguantar els adolescents, ser professor és una bona feina, tens un sou arreglat, tens unes bones vacances, pots corregir a moltíssima gent. Això és fantàstic, lletraferint corregin alumnes, mare meva, eh? d'aquí a poc, poc serà una estrella. En resum, jo ho entenc, jo entenc que la gent no estudia filologia catalana, perquè qui vol... Acabar d'estudiar i poder començar a treballar en un tres un res. Qui vol poder treballar i guanyar diners d'allò que li agrada? Qui voldria fer això? Ningú. A més a més, a qui li interessa endinsar-se en la literatura de la seva llengua? A qui li estudiar el funcionament de la seva llengua, del llenguatge en general? I entendre-la profundament? En conclusió, de ferits, hòstia, matriculeu-vos alguna carrera de filologia catalana d'alguna universitat que us quedi propera i gaudiu aprenent sobre la vostra llengua, sobre la vostra literatura i sent feliços al cap i a la estudiant una disciplina que us apassiona i amb la qual us podreu guanyar el pa. I res, si el teu somni ser astronauta no passa res, pots seguir mirant aquest vídeo, però el que no és normal i aquí passa alguna cosa i aquests prejudicis immensos arreu d'aquesta societat és que jo vaig tenir, com a anècdota final us ho conto, un professor que es va jubilar amb 5 alumnes de classe, érem 5 aquell dia, i que va començar fent classes a Barcelona, un gran professor, eh? va començar fent classes a Barcelona amb 150 alumnes. No pot ser que les predileccions de les persones canviïn tan ràpid i encara menys ara que hi ha feina assegurada per als filòlegs catalans. I, a us animo de tot cor a fer-vos els meus mecenes a la ixeta, us deixo l'enllaç als comentaris a la descripció d'aquest vídeo, perquè gràcies als 23 mecenes que tinc actualment puc fer contingut més sovint, puc millorar-ne la qualitat i puc gaudir enormement perquè jo m'ho passo molt bé fent aquesta divulgació de la nostra llengua. Espero que estigueu molt bé, que ens regaleu un m'agrada i que compartiu aquest vídeo, aquest cop sí que és molt important, Sempre ho que aquesta vegada encara més perquè arribi a moltes persones i la gent s'adoni que hi feina de literatura catalana que poden estudiar allò que volen i que poden ser feliços fent alguna cosa que els omple. A reveure, futurs filòlegs catalans. Filmeu, com vas dir que vols estudiar filologia catalana? Ves a fer coets. Ves a fer coets. Bon dia, soc Roc Aragonès, coneguda a les xarxes socials com Lletraferint. Estic a YouTube, estic a Instagram i faig feinades de difusió en, en aquests àmbits. i Estudio Filologia Catalana. Vale. Eh, perdoneu. Eh, bé, primer, donar moltes gràcies a... A... a, a... A la Jéssica i el David Vila, donar les gràcies a, a, als, a, als col·laboradors que han participat per donar aquestes veus. I ara eh, sí que eh, seguim amb el, amb el programa, amb, la, amb el sector. Eh, ara ens truca, trucaria la secció de eh, sèrie socials, vale? Eh, però, eh, com que encara no tenim continguts a les, les xarxes, en el pròxim pro, programa, setmana que ve, eh, su, eh, eh, doncs sí que ho, eh, ho, ho, ho podrem anar mencionant. I ara sí, a continuació, eh, escoltem la sintonia i la secció de, de la Laia. Hi ha milers de llibres publicats, però ens són ben pocs els que acabem recordant després d'haver-los llegit. Tots tenim llibres que ens han enganxat i llibres que hem plorat o hem rigut. Segur que si parem un segon a pensar possibles llibres que hem llegit ens venen a ment les portades, els personatges o les fases que ens van marcar més. Però crec que esteu d'acord amb mi en que és difícil triar només un llibre com a preferit, oi? Hola. Soc i jo llegem l'actualitat. Aquesta és una secció on parlarem de diferents llibres dins d'una mateixa temàtica. I avui us porto alguns dels llibres que m'he llegit els últims anys i que m'han agradat molt i que destaquen a la llista de llibres que he llegit. El primer llibre que hem llegit des que us porto avui és Wonder de Roger de Palacio. I com molts sabreu, ens explica la història de l'Agust, un nen que té deformacions a la cara ja que pateix un síndrome i, però això no treu que pugui fer una vida normal, com anar a l'escola, tenir amics o jugar a la consola, entre altres coses. Oh, is... És un dels que he rellegit més d'un cop i, tot i que ara fa temps que no l'he agafat, és un llibre que recordo amb molta tendresa. Al cap d'uns anys, el llibre va entreure la pel·lícula d'aquest i, des del meu punt de vista, la vaig trobar força encertada. El Jocs de la Fam de Susan Collins és el següent llibre que us porto. Recentment ha tret un nou llibre d'aquesta col·lecció, que originalment és una trilogia que el podríem considerar com un spin-off, ja que anem endarrere en el temps per veure la història des d'una altra perspectiva d'un personatge. Aquest últim encara no he tingut l'oportunitat de llegir-lo, però respecte als altres només puc dir que m'han agradat molt. És un llibre amb acció constant i un sol objectiu, que és sobreviure en la societat imaginària del llibre. Aquestes llibres m'han agradat molt, però l'únic que el tercer se m'acaba fent una mica pesat perquè era bastant repetitiu. Però si traiem aquesta part, m'han agradat molt i és un dels llibres que recomano. Bajo la misma estrella és el segon llibre i el seu autor és John Green, on a part d'aquests també he publicat altres novel·les juvenils. Aquest en concret, ens parla de la Hezel, que és una noia amb càncer que lluita per tenir una vida relativllaament normal i és coneix el gust que canvia supradament la seva vida, ja que llavors es concurrnça a ser feliç, ja que són com dos ànimes persones perquè es complementen molt. Aquesta història desple de tendresa i òbviament forma part del gènere romàntic. Encara que els dos personatges pateixen la malaltia, el c el càncer, la història no es mou al seu voltant, sinó que dóna més importància a la seva vida i lluita que no el en si, que trobo que està molt ben encertat perquè dóna més joc en el llibre. Noel et busca és el segon llibre i crec que és el llibre que fa més anys que el vaig llegir de tots aquests que us estic dient, però va ser un d'aquells llibres que l'agafes i gairebé t'obliga a acabar-lo com més ràpid millor. El seu autor és Àngel Burgues i personalment les històries de suspens i misteri m'agraden molt, però aquest va superar totes les meves expectatives. Aquest, amb aquest llibre anem coneixent la història juntament amb el personatge principal, ja que aquest és de l'hospital i no recorda res de res. Així que quan la investigació comença per diferents bandes podem començar a entendre la història, però tot gira i et pot portar a aquest llibre porta així que no ens n'esperem i és un aspecte que el fa més interessant i emocionant. També us volia parlar del llibre Con Amor Simon, de Bec Bertali i podem dir que és la típica història d'institut on tothom té secrets i històries amagades. El personatge és en Simon que és un noi que últimament ha estat parlant amb un altre noi mitjançant missatges, però un dels seus companys els troba i el xanteja a canvi de no dir res. Aquí el problema està que en Simon ha d'ajudar a la seva meva amiga, però alhora trobar el noi del que està enamorat. Crec que encara que és el típic llibre així d'adolescents, em va agradar i s'ha de dir que primer vaig mirar la pel·lícula i després em vaig llegir el llibre. I llavors en el misteri, per dir-ho d'alguna manera, de la novel·la ja el sabia abans de començar. Tot i això és un llibre que he destacat dins dels últims que he llegit. Finalment, el llibre Marina de Carlos Vintafón em va encantar. S'ha de dir que tots els llibres que he llegit de l'autor m'agraden especial i m'enganxen fins a l'última paraula. Són llibres molt característics de misteri i por, però amb una combinació que amb les paraules i la manera d'escriure de l'autor acaben sent grans llibres. Fins aquí llegiu una actualitat, Fins al pròxim programa! a continuació, eh ja a, a final del programa ja a na bomba el nostre, eh, de la nostra eh, eh, secció del nostres col·laborador, al el Yuc ens presentarà ens presentarà la seva secció de Impro Improcontas. Hola. Hola Jordi, què tal? Com estem? Bé, jo estic Digue, digue, digue. Vale, vale. No, doncs, el que us deia. Jo, com sabeu, els que ja m'heu escoltat més d'un cop i els que no m'heu escoltat mai, doncs, ara ho sabeu, eh, jo faig un compte improvisat eh, amb un, un objecte, no? I aquesta setmana, eh, tenint en compte que jo sóc molt de fer vídeos, i sóc youtuber, de fet, i... Eh, sí, i una, una cosa molt important en els meus vídeos, generalment, és Ara, això que us ensenyaré ara, vale? vosaltres, els, els oients, no ho podeu veure, però aquí l'estudi sí que poden. És això d'aquí, vale? que probablement no sabeu ni què és, normal, no m'estranya, tal com ho tinc. Però us l'explico, perquè pels que no ho heu vist, també heu de, eh, de saber què és. Això d'aquí que tinc és com una espècie de manta de color verd. La, la qual utilitzo per posar de fons en, en els vídeos, de tal manera que ho puc treure i posar el fons que a em vingui a gust. No? Això és el, el conegut com a Chroma, no? que utilitzen tant a la tele. I jo l'he agafat perquè és això, com que m'agrada fer vídeos i l'utilitzo tant, doncs em faré un compte amb això. Així que començo el compte. Mm. Hi havia una vegada, un noi, es deia Bruno i li agradava anar al cinema. Per què? Perquè sortia moltes pel·lícules. De fet, ell era actor de cinema. Per això sortia al cinema, a les pel·lícules. Llavors, cada dia havia d'anar a treballar. Treballar era o aprendre un guió o rodar una pel·lícula. Era la seva feina. Una rutina, eh? Sempre tot igual. Però no era sempre tot igual. Perquè cada pel·lícula era totalment diferent. Ell podia fer un dia d'un eh, cavall alat com podia fer el dia següent de l'advocat més seriós de tot el món. O sigui, que teníem aquí una persona que es podia posar en qualsevol paper. Per això era tan valorat a la seva feina. Però no tot era tan fàcil per ell. Ell tenia un problema. No li agradava gens el color verd. Era retornant, li, li, li sortia, era com al·lèrgica al color verd, li sortia urticària la, només de tocar una cosa verda i encara més mal als ulls quan ho veia. Eh? Llavors, com ho feia quan havia de rodar si no podien anar al lloc? I aquests cromes, la majoria, són de color verd. Com ho feien? Ell, pobre, li, li costava molt anar a treballar perquè sempre havia d'anar als llocs on se suposa que havien de gravar. si havien de tirar-se a la pel·lícula des d'un avió, ell no podia gravar-ho en un estudi. Havia de tirar-se des d'un avió. Sí, havien de saltar eh, per sobre d'un tren. I, sí. i el turista va entrar al túnel, ell havia d'anar al tren i fer-ho. No ho podia fer un croma. Perquè, si no, hauria acabat a l'hospital. Ell no tenia dos grans d'acció. Ningú s'atrevia a fer tot allò. Com a molt, algú de tant en tant, quan se'n sí que ho feia i ho feia amb croma. Però, però el pobre actor no. El Bruno no. El Bruno ho havia de fer allà sempre. Fins que, com li passava al Kilian Jornet, pobret va acabar fent el que més li agradava. Sembla una pel·lícula. Just en l'última escena va tenir un accident i no direm dins, no volem traumatitzar els nens, tampoc, eh? Uh -huh, uh -huh. No cal, no cal, però us podeu imaginar. Va ser molt feliç, tota la seva vida. <ríe> <ríe> Bé, bueno, ja està. I conte, company, ja s'ha acabat. Um, doncs moltes gràcies, Junts. Crec que és el compte més tràgic que he fet. Sí, total, total, total. Però, bueno, mira, molt bé, molt bé. Molt bueno, bé. Doncs yeah. Moltes gràcies, Luc. Bona nit. A vosaltres. Right. I nosaltres ja eh, despedim el programa d'avui amb, si, si pot ser, amb, amb una cançó d'alegria perquè eh, arriba a cap de setmana. Fins, fins a propera to eat the, the dust, of, eat the eat the teeth the, the dust, of, the dust, the dust of Baja, California. It's a great pleasure. It's a great, great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all you might begin your tour here.